с музика. Този път а, обаче скачаме от Нестинарка в полето на джаза. Ще завършим днешното издание на Хоризонт до обед, защото днес, както току-що чухте и в рекламния блок на 23 ноември от 19 часа в първо студио на БНР Даниела Белчева представя авторската си музика, а, а това означава представяне на два албума, Акустик Ми и Силвер Батън. Тя е виртуозен музикант, заедно с също така виртуозните музиканти. Анти Милен, Кокушаров, Михил Иванов и Димитър Семов. И по този начин се открива сезона на проекта «Джаз в първо студио». Добър ден на Даниела. Здравейте, много ми е драго да гостуваме на вас. Даниела, ми да започнем от там. От Варна, където сте родена, до Норвегия, където сте живяла дълги години. Аз се запитах откъде идва специфичният особен минимализъм. Това а, невероятно обрано звучане на джаз-вокала, който правите. Аз още за първи път, когато се запознах с а, популярната музика и фулглорната музика на скандинавците и се влюбих от пръв поглед и още тогава съм се запитвала дали аз го нося в себе си преди това и съм го срещнала там и съм го открила или просто съм го приела от тях и съм се опитала да... А да го премисля през собствената си чувствителност. Аз искам само да кажа едно. Понеже казахте, че съм виртуозен музикант, не се възприем като такава. Аз съм един певец, който певец, възприем се като певец, който е автор на собствените си песни и по никакъв начин не мога да се наредя до виртуозни свирачи, като виртуозност, такива каквито са Миленко Кошаров, Димитър Семов, Мишто Иванов, за което много се радвам, че имам късмета да работя с тях, защото те усещат моите музиканти. Идеи по един невероятен начин влагат своята чувствителност в тях и се получава нещо, което а, не съм си представила, че може да стане. А Даниела, тази тяга към авторска музика, всъщност кога, кога се появи и прояви при вас, защото обикновено един вокал започва с изпълнение на чужди произведения? Изпълнявала съм чужди произведения доста. От, от малка занимавам се занимавам с пеене, затова беше ми много интересен разговора, пред, предния разговор преди моето гостуване да слушам от, отвън, защото а, аз съм била в редиците на няколко хора във Варна и сме изпълнявали на Марин Големинов доста произведения. А, и, и имам голяма любов към а, фулклорните обработки и класическата музика като цяло, в, чисто като певец. А, аз мисля, че на всеки музикант в даден житейски етап му се появява и желанието да, да създаде нещо свое, да добави нещо към тази световна музикална библиотека, която съществува. И може би трябва да натрупа известен опит, също известна зрялост, някакъв, да развие някакъв характер и това да дойде някак естествено в созряването. Акустична версия на самата вас, ако си послужа с заглавието на албума ви Акустик Ми, каква е вашата акустична версия? На мен като човек ли? Да. Аз много обичам да прекарвам времето си сама. Мисля, че много добре се чувствам тогава. Мога да разсъждавам и да си чувам гласа. А, когато а, се чудех как да облека своите а, сурови музикални идеи, а, се обадих за радост на Митко Семов и много съм доволна, че той а, успя да насочи моята музика точно в тази концепция. А, първият албум звучи доста... А, барабанният сет беше много интересен. Митко Семов е един привличащ бърване с това, колко интересен сетът поставя на сцената. А, и... Това е, аз, аз мисля, че моята музика звучи по-добре в акустичен вид. Тоест, а, а, вашата душа има акустичен, а, акустичен израз, така ли да разбирам? Харесва, харесва ми... Без усилването пример... на допълнителната... Когато техника, да, пея, много, ми, много ми се иска да мога да шептя пееки да могат така да пея, че все едно съм близо до, до ушите на този, който ме слуша. И мисля, че в първи албум това го постигнахме още от, от нарас на примависта, за което и звукорежисора тогава доста помогна. Това е, обичам да стоя на брега на морето, особено извън летния сезон. Обичам да, да бъда сама в гората. Това, това ми е. което казвате, чисто образно ме води към мисълта, че възприемате вуз, музиката и собствения си вокал като шепот, т.е. Като, като звук, който може и да е в главата на слушащия, а не, а не извън нея. Шепотът е най-близко до, до съзнанието, всъщност и до подсъзнанието. Стига да е на подобна настройка. Много е важно, аз винаги съм искала да срещна тази публика, която е настроена по подобен начин, защото иначе тази музика няма как да бъде разбрана. И затова много ще се радвам да поканя всички музикални почитатели на подобен вид изкуство до вечера, от 7 часа, първо студио на БНР. И като цяло се си мисля, че музиката има тази магична способност да, да, да ни събира себе подобните хора. И, и, и за това всеки един концерт всъщност честваме нея самата музика. Откъде дойде сребърният бутон и всъщност това е някаква друга версия на самата Васлие, Вторият ви албум? А, знаете ли, в Скандинавия много възпяват луната в фулклора си. като ця... Там нощите са малко... В през по-голямата част от годината нощите са по-дълги от дните. Луната като чели се вижда повече, отколкото Слънцето. И аз имам една... Един любим артист, Радка Тонев. Чували сте, може би, за нея. Която прави такава вълшебна интерпретация на... Джимми Уебовата му за Харш която почти всеки скандинавски артист изпълнява. Аз всъщност за, за. Там научих за, за тези песни и много се припознах в това и исках, макар и моята музика да не е чак толкова меланхолична, колкото е скандинавската, но а, исках да се доближа по някакъв начин. А, затова силва Бътан за мен е Луната, защото. Така, така мисля, Луната отключва една друга реалност. Позволява ти да мечтаеш повече, бидейки сам по-лесно. По Слушаме в момента една ваша песен и с нея, всъщност, така же дочуване на а, нашите слушатели. От името на екипа на Хоризон до обед, Даниела Белчева, благодаря ви, че бяхте с нас. Яс, Слушаме благодаря. вашата песен нашето време.